פרק זין אחרי כן התהלך ישוע בגליל. הוא לא רצה להתהלך ביהודה מפני שהיהודים ביקשו להמית אותו. כיוון שסוכות, חג היהודים, היה קרוב, אמרו לו אחיו, צא מכאן ולך ליהודה כדי שיראו גם תלמידיך את המעשים שאתה עושה, כי אין איש עושה דבר בסתר ועם זאת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 עלו אתם לחג, אני אינני עולה לחג הנוכחי, כי זמני עוד לא נשלם. את זאת אמר להם, ונשאר בגליל. אברהם, אחרי שעלו אחיו לחג, עלה גם הוא, לא בגלוי, אלא בחשאי. לכן חיפשו היהודים בחג ואמרו, איפה הוא? התלחשות רבה הייתה על אודותיו בקרב המון העם. אלה אמרו שהוא טוב, ואלה אמרו לא, הוא מטעה את העם. אך איש לא דיבר עליו בגלוי, וזאת בשל הפחד לפני היהודים. בחצי ימי החג עלה ישוע לבית המקדש ולימד. תמהו היהודים ואמרו, מאין יודע ספר בלי שלמד? השיב להם ישוע ואמר, תורתי, אינה שלי, כי אם של שולחי. הרוצה לעשות את רצונו, ידע אם תורתי מאלוהים היא, או אם מעצמי אני מדבר. המדבר מתוך עצמו, מבקש את כבוד עצמו, אבל המבקש את כבוד שולחו, נאמן הוא, ואין עוולה בו. הלא משה נתן לכם את התורה, ואין איש מכם מקיים את התורה. מדוע אתם מבקשים להרוג אותי? השיב ההמון, שד בך, מי מבקש להרוג אותך? ענה ישועה ואמר להם, מעשה אחד עשיתי, וכולכם תמהים. משה נתן לכם את המילה, אלא שלא ממשה היא, כי היא מן האבות, וגם בשבת אתם מקיימים את המילה. ובכן, נימול אדם בשבת. כדי שלא תופר תורת משה, ועליי כועסים אתם מפני שריפאתי כליל איש בשבת? אל תשפטו על פי מראה עיניים. משפט צדק שפטו, הגיבו ואמרו כמה אנשים ליושבי ירושלים, הלו זהו האיש שרוצים להרוג אותו, הנה הוא מדבר בגלוי, והם אינם אומרים לו דבר. האמנם הכירו המנהיגים שהוא המשיח? אלא שיודעים אנו מאין האיש הזה, אך כשיבוא המשיח לא ידע איש מאין הוא. בלמדו בבית המקדש הכריז ישועה ואמר, אתם מכירים אותי וגם יודעים מאין אני. עם זאת, לא מטעם עצמי באתי, אלא ששולחי הוא אמת, ואותו אינכם מכירים. אני מכיר אותו, מפני שמעיטו אני, והוא שלח אותי. אז ביקשו לתפוס אותו, אך איש לא שלח בו יד, כי עוד לא הגיעה שעתו. רבים מן העם האמינו בו ואמרו, כאשר יבוא המשיח, האם יעשה ניסים יותר מאשר עשה זה? כאשר שמעו הפרושים את העם מתלחשים עליו כך, שלחו ראשי הכהנים והפרושים משרתים כדי לתפוס אותו. אמר ישוע, עוד זמן מעט אני אתכם, והולך אני אל מי ששלחני. תחפשוני ולא תמצאו, ובאשר אני אהיה, לשם אינכם יכולים לבוא. אמרו היהודים מי שלרעהו, לאן הוא מתעתד ללכת שלא נמצא אותו? האם ילך אל התפוצות של היוונים וילמד את היוונים? מה הדבר הזה שאמר, תחפשוני ולא תמצאו, ובאשר אני אהיה, לשם אינכם יכולים לבוא. ביום האחרון, ביום הגדול של החג, עמד ישוע והכריז: מי שצמא יבואנה אלי וישתה, המאמין בי כדבר הכתוב: נערות של מים חיים יזרמו מקרבו. זאת אמר על הרוח שהיו עתידים לקבל המאמינים בו, שהרי עוד לא נשלחה רוח הקודש, כי ישוע טרם נתפאר בכבוד. אנשים מהמון העם ששמעו את הדברים האלה אמרו, זהו באמת הנביא. אחרים אמרו, זהו המשיח. ואחרים אמרו, האם מהגליל יבוא המשיח? הרי הכתוב אומר שמזרע דוד ומבית לחם עיר דוד יבוא המשיח. משום כך נפלה מחלוקת בין המון העם על אודותיו. כמה מהם רצו לתפוס אותו, אך איש לא שלח בו יד. אחרי כן חזרו המשרתים אל ראשי הכהנים והפרושים, ואלה שאלו אותם, מדוע לא הבאתם אותו? השיבו המשרתים, מעולם לא דיבר איש כמו שמדבר האיש הזה. אמרו הפרושים, האם גם אתם הוטעתם? כלום האמין בו מישהו מהמנהיגים או מהפרושים? אחי המון הזה, שאינם יודעים את התורה, ארורים הם. אמר להם לקדימון, אשר בא אליו קודם לכן, והוא אחד מהם, האם תשפוט תורתנו את האדם, ולא שתשמע אותו תחילה, ותדע מה עשה? ענו ואמרו לו, האם גם אתה מן הגליל? חקר וראה שלא יקום נביא מהגליל.